Baurrera segituko dugu eta gaur ondarribian geratuko gara. Ondarribiko baka jau pilpilean zazpigarrel reiak ospatuko baita, ostiral ontan e, ba, goizeko sortzietatik landa. honen inguruko setasunak bilduko orain, e, zumardikoak kultur elkartetik, Sabier Gezala algueldu baitzaik goztudiotara, kaixo? Bexarguno. Zer Ba, ondo, ondo, baina ez guztamaten du, hasi eren, petuzo, ondarriak, nazi zinialetan, asteare, aste ondarriak, mokatzeko bai, dugu, primera, norek, zalei du, aktibidate piska bat dugula. Bai, bai, bat duzu, eh, urari, ondarriak. Herria saiatzen da, bai. Abelatxada, eskaintzen dena. Ba, orain, e, itzordu batekin, mm -hmm. e, segituko dugu, esan dugu, zumardikoa, kulturrekartekoa bai. zaitugula. E, agian orkestra txiki bat eskatuko ni zuke, Zumardikoak Kultur elkartean ba, zer egiten duzen ere jakin bai. nahiko genukerako. Bueno, zumardik, Zumardikoak Elkartea urte urte asko dit gertatzen dena martxan azken, segonoren askena mar urtea hutan e, jarri dela. Eta, bueno, aktibitate nagusi bezala batean, koro batekin hasi ginen. E, bueno, zemait bestekin zarekin, esan dure, eman izan dure txili bitu edo danborreko klaseak eta bar, lagunguru hortan, eta bar. Baina, e, une honetan, ez nik zut, e, kokatzeko edo bintzat, horre e, erdiak jartzeko, e, koroa dugula eta musikoak ez. E, korala, uste egunero, urtean zehar biltzen gera, eta gero zemait lekutean, gure e, bueno, ektazia txikiak eta egiteitegu, uh. mordoskabak gera, iruditamarritik gora, korala edarra da, aiaia aia hor bat, <laughs> Eta oso gustu naino, salaberriaren eskutik. Uhum. Eta, bueno, hori da, nixut, aktibiaik nagusiena, eta, bueno, pos pues, gero, nauski horrek esan edukamunetan, edo, santa bedan, edo, udantzea hart, nahi zenbait aktuazitik lukulata bat. Hortik parte bueno, egin izan ditugu, marro goleikaketak hasiera batean, gaur egun ja jaztire giten, horrek, eh, badirelako beste elkartu batzuk hortan daudenak, eta, bueno, gehien bat, kultura se tengun union folclorean e, pizkat ez hori e, musikoak e, iautean behin, horre e, zumardi bertan inguruan sortu zen plaza horretan batzuki pare hortan gurego hitzak momentu eta asken urtetan mintzat batzukien itan ditugu ekitaldiak eta bueno nik esanngo nuke mintzat hasiera e, batean e, zerbaittzat lertzat lasat aterako Ba, bueno, hankure aktibidea kulturaela eta eta bintzat kantatzeko eta guztaz ezko gozakiteko e, jorratzen dugun lekua da. Eta gero, bueno, pos, aipatzen zen duen e, bakaio pilpil pil txapel, txapelketa. Ja, du ze, aktibidea hori hitu horri zen horien dela zazpi urte, zazpi sortzi, aurten zazpi dugu. E eta gainera oso egun curiosona e, zea, 10 virgine egunean, agustuan, e, hor aste nagusi, tamaste aste nagusia pilpilian dagoenean, ba gure pilpiltsuae jartzen dugu, ez? Eta bueno, eh cocatugendoan beti inguru hortan, hasiera batean zumardian Zumardian, bueno, parkina dago eta ez dago, eh, ondo dago baina ez ditu, eh, ez du eh, leku, ez da leku aproposena. Eta jo, gorein guretzat, eh, ba, arresian egitea angozodala da. E, oso ondo, osai atzen gara, gure e, aldean egiten badalin badur oso ondo ninten da, zeberala lehortzen da eta, bueno, guztuko lekoa da eta jen, espektakular da leku esotzen dugu, denak ez ari singur horieta. Eta, bueno, horrek esazpi urte duzka, horren bagiendu, no, badugu, guen eta urte eskotako izango dugu, Miguel, Miguel Tauarra da, horren, atze diga, miga, Javier, inbarte gu, eta beste, beste, beste, eta beste, eta eskenean, uste, eta espertu gintu eta zaino du, venga, Miguel, ziko gera. Eta egia merito handiz, eta bera esko zaiatzen da, eta beste guztia bono zaiatzen gera, lugu nahi bintzen laguntzen. Eta, hizo, urtero, arrakastatxo, ez dakit, baina, behitamua, bost, behit, behit, behit, behit, behit, parteide, eta oso, oso, oso guztoko aktibidea. Arreta bizten digu, e, kultura elkarte batek e, gastronomia itzordu bat proposatzea. Eta bai. da oikoa dela hemen marmitako txapelketak egiten da. Bai. Eta bai. azteik baka jaua bai. eh, proposatzen duzu. Bueno, ale, aletiz, ama, aletiz ale batzu bai jo, tenenko ez du bizka idartorrela. hori. Baina, bueno, bai, e, beraiek e, proposatuztenean, bai, ez genio, ne? Eh en ez ese ez sense. Usted gaña política da. Irunen badago bat hor samartzia besperetan egiten dena eta oso oso bueno, pues du eta bueno, badu bere, ez? Bere xarmata eta eta importantzia. E, gu agian ez gaude ez eri txo hie mailera, baina hortan gaude, ez? <laughs> Eta, bueno, bintzen irun, ondarbian, hemen endaian marmitakoa marmitako bai. txapaketiten da. Zin. Bai, eta urrinaan ere bai. Eta, eta beste inbaterritan. Ba, alas, izango dugu, itzor esan du ostiralean izan dela? Goizeko sortzietatik pues. aurre da. Bueno, bai, jendea urbiltzen azten da hor da, baina martxan azitutko behar zikizaten dire. Zena parte hartzaile izango da? Pues espero ditugu, esan izan bezala, ogeita maratik gora, uh -huh. aurten nobeda de... Eta bueno, positiboa, kontrako ganean gauzak dauden bezala ikusita. Gain arte, e, e, bakaio patrozinu izan dugu eta bakaioak hartzen genuen partea bidentza, eta orte norberak bere bakaioak beharko du. Asko kera urretik anezate zigutean, e, bera hiena izutela buidean, ez etxetian ja desalatua eta bueno, dena listatuak hartzen zutelako prestatua, eta guk ematen genioan desalatua zen listatua, ganean... Beste berezkoa breskoa duka eta bere produktua. Nahi. Eta batzuk horretan konten egongo dira benetan, eh, beste batzuta pues pentsatzen dut ba, beste gastua dela, baina bueno, eske aurten ez du, ez du patrocinatzaile, bueno, badugu baina ez hainbestemateko uh, modukoan. Orduan, mm -hmm. elkartea el nos berak bere elkarri elkarri berko du. Zain zut, bost, Elkartin gure unibiltzen direla, gure baiarakoak hendaia ondarri e, irun noski, e, busa, men, endaikoa esatu baterako estat, endaiekosekoak etortzen dira kalbet eta bere kauderila, e, gero ondarri bitik, ba, elkarte geienako eta irun di baitea mordua gero lezo jartzen, irun donostia. Zumaitik etortzen direla kauderila batzuk, e, ah, El esan o sea, sanaitzen dut, bueno, aquí Paskal, aquí poskon sare, muy centelado la eta horrek gusten baden duela, o sea que mm -hmm. bueno, un pasee estaten da, eguraldi on iten bele nagudu lekua gero pero gente de Paskal tiene licencia ninguna, maiatsu ja dira ta Eta Arratsaldeko sei inguruan ondo kantatu eta <laughs> eta eta. <laughs> eta festa biskinden gero, ba, bueno, pues cosa hasatu, eta fin etzera uh -huh. den aqui. Ba, bertara urbiltzen denaren tzatzeko mendatuko zenuke, esango ere bai gaztelupuzgarriak izango direla haurtean, familianak izango egokia. Hori da, lehen esaten zen, egian nobeda de pozitibatzen amintzat edo negatibatzena, izan zetekenean baka joan haurten bestaldetik egan, e, bueno, gaztelupuzgarri egitu han e, bertan, e, kokatuko egitu gula, eta, bueno, hori ere, guizeko hamarretatik ordu izango dira, eta ardan, joaten familiak dena ikustea edo, Eta gero, bueno, e, momentu ditan posibil izango dela e, dastatu zen bakaioa e, txistorra txistorralizatzen da, pos, jendeak dastatu ezan eta, bueno, butak egite, uro baten truko, e, mm -hmm. ba, zekantia txiko bateken, posagartu trago batekin, otsak olimpiziko batekin, ditak egiteko ez momentu batia, emakizugu izan zehar, gainain bestikus, ditak bat ikusi, eta espiritu guztia jasotzen ditu <laughs> da, esnatzen dituela, eta ditako bat izaten da hori ez, eta hor, bueno, gustokoa. Eta gero, ba, hori, sari e, banaketak, bertan, mm. e, posudalitxeko, partai denetza, antolatzeileak, eh, patrozinadoren mordoskoa duitugunak, baina-baina zikoan itzazan, baina baiitu, bosun, nuski, udalatika parte, baitu beste patrocinatzaile batzuk importanteak, eta, bueno, horiek ere, anegoatean diak, banaketan, eta gustor. Esan duzu maitxoagiarreko deituzuela ez baskartzeko, mm. bertan txartelak salduko dituzu nola antolatuko zarete. Ez baskariena ja nahikoen bueno, pues el kartiko jende abiltzen da noski baskartzeko, baina ja izen eman autenak eta bar. Eta quiero partaidik ba bereikartzen dute basko pd. de eta jartzen diran eta ah. bueno, pues le cuevagon ez eta hordo uh -huh. de bigouts importante. Bata le cuevagon ez, dagoenez dena aukera dugula angelitzeko, no, nahi da Sean bueno, nahi zut, antolatuak an joan temen ma da, bere maiakin eta bere gauzakin. Eta, bigarren gauza, ez da goen bezala utzi, goizian ze goen bezala utzi, beze, obe utzi, oza, jasuin bar dela, dena ondo, txukun eta bat. Ni guztatu jo direla, e, bintzat, e, e, motiburik handi jena, gero datorra nortzian berriziteko. Eta, bueno, bazkarik nahi, ez dago, aurrez, aurretik gano, bueno, baina bain, elkartiko jendeantzat, haizetzen da, lan itenduet nintzat, eta ba, eta gero, pues, e, partai dideak pues, norbera bere antolatzen du, ezan ezin, mm -hmm. ez dugula, ez dagoela, bazkari popular bat izango nuke, bado dela dastaketa eta, bara, e, txapelketan zehara, nahi ez da, nio gero ez, esatik gano, horregilean, berkarriko luke, beste infrastruktura bat, eta momentuz, onagera ez, baina, beh, obiago berko ginek izan. <laughs> ba bukatzeko azken gala dela soanuke eh ere importanteak izaten die leiaketetan baina e epaiak eta arten nozu dira aur, pues su e, kaldaria kontarri bien maiquitos de su kaldarimito eta itza, iz, iz, izardunak eta ana horritu eta bar orduan bueno ba gaina egun oso importante da eta berei gela dan eta biltzen dira, benetan eskartu hartzaile pila bat jatetzeteko pues su kaldari eh satikan berei Eta, karo, e, iaren ama bosta da, ama birginiagoena, baskari asko, no nahi, e, jatetxetan, eta bera. Mm. Eta usten dute, bai den etortzen etortzindik gure etxapelketera, e, pailan eiten dute, eta bereala, aina desagertu itean, tximistak right. ezera, jumba. E, Baina normala da ez. Eta eskerberdago, pues, etortzindik gure, etortzindik gure, guzti, e, inguruko salamidakoa, edo, besia, eta bera ez. Ose, esan dintzut, e, eskert, eskertzeko ze... Hortan, ostala hitzak artikoa, bueno, eskutsu bat egotatzea. Ba, itzuliedor bat egin dugu, Xavier, hortan... Gusto du. Utsiko gure solasaldia gaurkotz, eta ikusiko gu, uh, eh, ondoko astean esango nortzuk irabazi duten eh, ahortengo lehiaketa. Burberatzeko eskatzen diogu gonbidatuari, <coughs> eskatzen diogu gonbidatuari kantutxeren bat edo aukeratzea. Zubiada baduzu bat da? Bai, ni, bueno, oso... Eh, Arian, e, klasiko zenogara nahiz, baina nahi, e, Ramonen horiko e, txoria pila guztatzen zait. Eta bestu bat, bueno, ikastolan, ikastuan, ik, ik, e, e, abestuitakoa gurean dereinonekin nuen laurteasko asko, eta aitu nuenean, bera kantatzen zela horiko txoria huf, e, bueno, ba, ez dakit horitzapen mordo ekartzena. Ba, alasibukatuko eskermi, ya, hona horbiltzena. Zoi, gero arte, ge? Choriko xori amorin Bakean da bizitze Belelarre xasietan Ez da una una tze Antzen xortu, han launditu maitatzera han berde gitendaki ena orinshortu oringaste orinsarcentenand haricesvaisenezdaki serden kampokon Zorio na <tune> cian sauriminen nora paider familiya covisia sonsaren placer chowan sutas gabetua dena serpas daga betu. zhoure zabaten ci bare da